مغا طيب شريف الحديث كتاب الله وخال ادي ادي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن باب السمر مع الاهل والضيف دائره مخني باب نذان ذكر مخه باب السمر في شط <تصفيق> وترو اشاره الى سمر داوي مرتبه الدين اعطاء دا دا غین تابید خیر سشرو. هرچی ری سمار معا احل مظریف کرا دا خبری دخید وی کرا کرا دائچویی چه با دی که تام خبر مبزیشی را کبا دی او سب که شو شده. دا حریصو برده پار ری چه سمار دا احل ساد ریف سجایز ده لو کا پدیراتونه حدیث داراله <سؤال> شاو وقت رضی اللہ تعالی عنہ روز تراوی مینه نو ورنی نو خپل دې ما ویني خبر اتره لاله د دین علا ما نه ته متوجی شي لکه داول شدي شي او چا راي دی بهر تباځ ما وحش او ته ذ سفيه على قانونات فقرات فخلقوا محتاجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى من كان عنده طعام سنين تشاسجي خراب ددوي نهاره دیم بوز یادو صلوا رین غادي په زم او شغان بوزي او بکچور جا ب فراس دراوسل دري وان تلقني صلى الله عليه وسلم عشره والتر تر تر تشینه دې دې تر دې کې دلاو زان نه دې کېدل بتر وتر ہوں وانا وادی ہوں دا پترا تر تش ویم بدی و خادم بین بیت نا و بیت ابوبکر د یی د کنيشتو دا, دا مختي خدري ميري ابوبکر شو د ماخطر خراقي د رسول الله صلوات الله عليه وسلم کو شو حتا سليه تلش حتا چې د ماخ صحيحه سليه تلشکان زه وين راځي د ماخ حسن مونږ ذکر شي ثم راجع ده او بې مثار حتا دا شنبي او صل الله اسلام هغه ما حسن جوړيو ها استماع وحق لا خيا با دما مزه من له راغه فزره چې دې شپې نکا چې حسته ما شاء الله قالت ام رائتي ما حبس كان ازيابك قالت له امراته بيبي وتي تسي سا کړي دې منه او قال زيفك ينسمر شي زيف او پرم راشي يمل او قال ما شيته متا د ما حسن خراغ دي ورنه او قال دو حتا تي اوين کار کړه سارا تک وري خا دريزو ته ته عامنه کړه شوق او عبد الرحمن ویزه پیش هم چې پرای مه خفش وو سکه یرا را شم په یی کې نه یا انصر غنصر اے ری جیرا اے بی حیا صخ الفاز لئیم دا قسمانه اے ری جیرا اے بو ای جاہلا. دا کسما لفات ایداتوی فجدان و سبا نو دممخ اندامونه کرکو لو بدعای وکلا و سبا رب ایداتوی دی. یا فجدان نو زمان دممخ شکلی دکرکل چه بی مخ بی پوزی. و سبا اید بی دماغ دکرکو وقال قل اومل متنطم وصفر لا هنن لكم ما حزم دي تاس شي فقال ولا اله الا الله وبدنا وفي زي نخرمي الجدار خبري فجور شجرا شيطاني قسم دي قسم ماتك يرو دي تا تركين اص وَأَيْمُ اللَّهِ قَسَمَ بِهِمْ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَّا مِنْ أَصْفَدِ من آثَرِ مِنْهَا مَمْنَنُوا شَتَاوَنَ نُنَي لَكِنْ زُغْرُنَ دَبَّتَ دَلاَئِلَ ذَاتِينَ لَهُ وَيَشْبَعُوا مَاذ سَدَ كَثَانُ وَأَصَارَتْ أَشْرَبَ مَا كَانَ الْقَبْلَ ذَلِكَ أَوَدَّ زَيْدٌ مَحْنِي حَالَنَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا او هم اغشان تولا کچوا او اکثر بل اکثر بل کذیت فرد بی بی تیوی یا اختبانی فراس ما ها دا سیدی خالا وقورتاینی نشم بیلی زمان دسترگو احوالی لئیل آن اکثر من ها داوز زید تدانا قبل ذارکا ما کچوا بلی چون داوز زید من ها اغامت احراك وقوه قان اينما كان ذلك من الشيطان داو استقديم تاخید لئے امدد او نفاقال داو مختصه امدد او یعنی امینو سماء کلمنها لحمتاً بیتنون او خلاس محمدها اسلام فا اتوحت عنده دا فیش باته رکا وکان بین آوانا قومن عقدن جرگوا فمازال اجل انو نیتا پورشولا ففرغ اقنا اثنی عشر رجولان من دولست ری دی داکلو ما قل دل رجولی من مناسا دار سر سبا گروف و دلو والا عالم کم ما قل دل رجولین خود دولست بکی مشرانو نفرانو فاکلو منها اجمعون او کما قالا طولتیو خلا او کما قال دا کل چه شکی پویو خبر نال تاو کما قال ی لیکي حدیث یہ شام خبیر قابیل عوزی لی تم تویش حدیث ثری متل واف سراवत بالکل ظاہر ہے حدیث کی حال حال شوي 40 ف او سادس د دې ایرا کې د لویو دی او یار باندې همڅی کی مې چې په یار شي نو به ساری سين راتکاو او قرفشي او خامس سادسون نو تقدیر ایرات بدش شي چې قطعام او خامسين مضعب مضعب مضعب سا و هم مدفوب دیغا حضب شو مذاب حضب شو عیراب دو مذاب و مذاب و مذاب و مذاب و مذاب و مذاب و مذاب اشاره رایی ش سالور و کو یو بو ته دې ټیګه دو دې بو ته نن زه کسان باندې یو کړهګه سبو پسندې لو کې نن په دوه شو ښاګم هم په دوه شو الله تعالی عنه دې تاسو به گی دا بي بي دا په طریقې الله تعالی ته چوینم دی څوک رماني رقب دی او را دینم دی څوک جنبن دی او خبنې فراس ته زکوې چې دا, دا فراس مین مالک د خاندان نه و نو 15 ماندی بداي اېدل <تصف> عوض این دو <مدلسة> دو آجو مجهولا <مدلسة> شغل. حسن محلوم شغل شه نو خاد عرضه <مدلسة> بی بی وی مو خود روڑی دیو خود روڑی واندی کڑو دو خود روڑی واندی کڑو جامع سنگ شلا. حسن محلوم شغل شغل شغل بی بی شغل و دا غزانا نو حاضر بم هم خامہ دغه چې پرې زو مې یو خدا ا رسول هغه سب ما نو قدع رسول دی خو په خوشاله و تپو پیش کړی و بیا بک تاریخ رضی الله تعالی دا قسم الفاس پر دې یا غنصر غنصر, غنصر په زميده غين سره سکون د او په فتحې سره یا غنصر معنی یو کله ای اندنی شقیق وحیم جاهد ساقط او او یا ان سر ففحید عین ته هم داملین دان ها سر چه زباد ازرق توي مچه ها مچه کله وساري چکه له به وساري radically عطم ي Laureiments. في نها наход و عطم في مو location. ما نبدو يرسى و تسج assistants قدم و لم تعدد السلام从 النبيته сер اجمifer يهام سواب <صحة> امدغشان دوئی اخبار <مدهشان> دی تنبیحانا <سؤال> یا بدعی لا و قررت عینی که دی مدلا دا <لا> تاکید دا <لا> پارلاجی سوی اما <لا> نشم <لا> پیر که دره څوک یې لکه چې نه و مونږې ورته نه شي راځي څوک یې ایمان لري بل نه او په دې په الله په نو سره د قرار نه دی د سترګو قرار دا هغه چې په واره کې راځي چې سترګې تکه دو قرن شي ی خیال ت وی فتا مستر گی خي نوچنينو د سترګو باندې ګرم ګرم وخه ریږي خدای کینه نه دی نه چې د معذلو سترګې په تاسو شاليږي چې تنه ډې په پریشانو حاضر او دی دادا ته ذکر لا وقره قسم مې دی ما سترګې ته شي خدا یا وقره عینی د دعای شي الی عمر ورته هغه ما سترګې شي رسول الله او Terimah is one, He is alsoSenah's Pyjido. We will Sodom Pods hel of Ehudah is one. When it will diril the twelfly or group then we will حدیث نئیسو مسلم آدم شلی دا جماعت چلی دا عجیب دفتر دی دیکی با مشر حاجری کئی دا مشر با دمیل منو ملاحظہ کئی بیدا مشر با دزیفتنو ترغیب ارکئی بی بید آگی تجویز خیی فیو کس با بوش دیت نر آوری زان لکبوز زیند اوشب کی نخیر ځان زان لیه لث بوت تا لیکن نور قوند پار تجویز بدل پیش که دومن دیری بیان که مقرر نکه مل مصفراک د مشر سفراک په وخت دی رسول الله صلی الله علیه و سلم سفراکو اده پکار دی دلاده سفراک برکت نازری ته دفاع باندې په ایثار بahar na mehmano ke gruphuna jorawal ta tour sade thi ho ayamar